Дякує роль у бездарнім спектаклі, за п'єскою, написаною для нього Бермутом. Грати і знать, що в душі я інший, інший, і міг би щось справжнє написати. Адже талант був. Був, якби не розміняв його на дріб'язок, не виміняв на землі радощі. Яка символічна назва моєї п'єси? Не поховав його у звалищах слів, за які держава довірливо і турботливо платить наперед дзвінкою-монетою. Незалежно від того, продасть вона твою книгу читачеві, чи вона буде лежати мертвим вантажем на полицях книгарень та бібліотек, поки її не спишуть у макулатуру та не одвезуть на паперову фабрику. Письменник – духовний поводир народу, навчатель народу. А чому навчить народу він? Наскрізь фальшивий Ярослав Петруня. Словам. А тепер, діти, і ми скажемо про творчі звершення нашого дорогого земляка своє вдячне читальське слово. Тим часом, хто має запитання до шановного письменника, прошу подавати в письмовій формі. Троє учнів, як по команді, підвелися і понесли до столу папірці з написаними ще вчора і затвердженими запитаннями. Відмінник і зразковий учень на обличчі читалося, поправляючи окуляри, що сповзали зі спіднілого перенісця, за крок від Ярослава лущив добірні слова. Талановиті книги Ярослава Дмитровича Петруні, шановного земляка нашого, випускника нашої школи, чим ми усі пишаємося, виховують у наших серцях любов до рідної землі і нестримне бажання навчатися виключно навідмінно і показувати зразкову дисципліну у школі та в громадських місцях. Талановиті книги Ярослава Дмитровича виховують у наших серцях любов до художнього слова, збагачують нас духовно на прикладі таких героїв, як наступного дня після випускного він уже їхав у Терехівку а восени зустрів у Мрині на автобусній зупинці двох своїх однокласників. Обоє в школі захоплювалися радіотехнікою, майстрували кишенькові приймачі, і тепер обоє працювали на радіозаводі і готувалися до вечірнього технікуму. А ти де? Я в редакції газети Терехівці, відповів поважно. А що ж ти там робиш? Критикую і виховую. Хлопці глянули один на одного і посміхнулися. Кого ж ти критикуєш і виховуєш? Кого треба? І додав по хвилі. Головним чином відстаючих та порушників громадського порядку. А галіфе ти собі пошив? Яке галіфе? З капшуками на ногах. Щоб як півень бути. Аж тепер зрозумів, що з нього кепкують. Відступив на хідник. Тим часом підійшов автобус, забрав хлопців. Вони стояли біля заднього вікна, дивились на Петруню і сміялися, аж поки автобус не сховався за ріг будинку. Скільки літ минуло, а досі в вухах насмішкувати. А галіфети собі пошив? Пошив. А тепер, діти, наш дорогий гість, відомий письменник Ярослав Дмитрович Петруня, Розповість про свою наполегливу роботу над художніми образами і поділиться з нами своїми творчими планами на майбутнє. Попросимо його бурхливими оплесками. Ярослав повільно під оплески підвівся, вийшов за столу, спалах фотолампи, ще спалах, історична хвилина. Плас притих. Навіть у морській бійці її хвилини не грали. Навіть домашніх завдань не переписували. Локатори очей фіксували кожен його рух. Схилив на груди голову, задумався. Пальці рук переплетені. Одним оком на стрілку годинника. Золотого. Золото він любив. Його неземний космічний блиск. Якби міг, і підбори черевиків носив би золоті. А витримати останню паузу? Боріння його волі з цих критично настроєних зеленків. Неелектризована тиша. Чути, як вода жебонить у батареях. Випробовують опалення, готуються до землі